Nun və ya Qələm surəsi Məkkədə nazil olmuşdur 52 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Nun And olsun qələmə və mələklərin yazdıqlarına Yaxud lövhü məhvuzda yazılanlara ki Sən, ya Mühəmməd, Rəbbinin neyməti sayəsində divanə deyilsən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 Allahın ayələrini yalan sayanlara itaət etmə. Müşriklər istərdilər ki, sən onlara yumuşaqlığı göstərəsən, onlar da sənə yumuşaqlığı göstərsinlər. Yə Peyğəmbər, itaət etmə. Yalan yeri hər an içənə, alçağa, qeybət edənə, söz gezdirənə, xeyrəmanə olana, zülm etməkdə hədd aşana, günaha batana, daş ürəyliyə, annamaza və eyni zamanda,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 Ahirətdə də onlardan üstün olacağınızı, yaxud ən azı olarla eyni olacağınızı iddia edirsiniz. Sizə nə olur? Necə mühakimə yürüdürsünüz? Yoxsa Allahdan nazil olmuş bir kitabınız vardır ki, bunları orada oxuyursunuz? Yaxud orada bəyənib seçdiyiniz hər şeyin sizin olacağı yazılmışdır? Və ya hökm edib, istədiklərinizin sizin olacağına dair bizdən qiyamət günlə dəyə davam edəcək əhdalımısınız?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 Onlara bir müddət mühlət verirəm Həqiqətən mənim əzabım dözülməz dərəcədə şiddətlidir Yoxsa sən risaləti təbliğ etmək müqabilində Onlardan ücret, muzd istəyirsən Və onlar ağır borc yükü altında qalıblar Yoxsa qeyb, lövh-i məhvuz yanlarındadır Və onlar səninlə mübahisə etdikləri məsələləri Qiyamət günü kafirlərin Allah yanında möminlərdən üstün olacağını Oradan öryənib yazırlar Ya rəsulum, sən öz rəbbinin hökmünə səbr et və balıq sahibi Yunus Peyğəmbər kimi olma. Risaləti təbliğ etməyi yerə qoyma. O zaman o, balığın qarnında qəm kədər içində boğularaq rəbbinə dua etmişdi. Əgər rəbbindən ona bir mərhəmət, neymət yetişməsə o məzəmmət olunaraq quru yerə, səhraya atılacaqdı. Amma rəbbini öz bəndələri içərisində